Bueno, ba, e, zuegon zinen e, registroan, e, nora ikusetzen duen, noe? Ez genuen, genuen aukearik izan ikusteko, esan ziguten inkomunikatuta zegoela, eta gondon zuten atea, eta onginen gu lehenengo salan, eta gero eraman gintuzten sukaldera, eta gondinen, enbera guztien gorde zibil batekin, ateetxita, eta bakarrik entzutan genuen. Hasi eran pues entutan entuena armarioak irekitzen, poltsak, pues, bueno, poltsa, bueno bat eta gero ja hasi eginen, noen pues, no entzuten, denango pues, oi, pues, e, pues goitika egiten, e, pues, bueno, eta orain eh poliziak ere siziren hartan pues urduritzen, oiyuka, oiy egiten eta pues orola Usur e, e, e, ez, bose, bere zurdurri duri, eskatu genie meses bere amarekin elkartzeko noa, amarekin lasaituko zela, ama gainera da eta baina ez, ez, ez dituguten utzi eta azkenean pues ziren pues hori, eh hartzutela, E, no ha jaraitzen zuen pues joukatas eta orduan pues hori mediku bat eta azkenen pues ambulantzia eskatu zuten guk entzuten genuen dena pues kamilla ego zutela eta azkenen pues hori kamilla neramantzuten eta orduan go atera ginen entonces zigoten ja hori da zela eta bueno kalean zagon gendea aitzen zuen aukera ikusteko e, bueno bera dizioten utzi E, buru altxatzen, e, baina, bueno, pues hori, pues, oso, oso um, zuru bilzagoen, ala, ia denan hastuta, e, zapatila, hori, ok, pues, askatuta, eta, eta bueno, hori, zen pixka bat, eta gero hortik gira, amantzuten eta, pues, oraindik handago, pues, mandio e, antzitate krisi handi bat, eta Oso gaitzke jarri zen, sukarra dekin, zindu gaur egin dela urdu bat, arendik etzin zuen hitz egin, eta, eta donari, itxuiten gau, eh? abe, zesaten duten medikuek, eta hori da, pixka bat. <tusurra>